De față. Trezirea. Nu am plănuit niciodată să fac nimic din toate acestea. Munca de orator, autor și cercetător în care sunt implicat în prezent m-a găsit oarecum pe mine. Unii dintre noi au nevoie uneori de un semnal de alarmă ca să se trezească. În 1986 am primit semnalul. Într-o frumoasă zi de aprilie în California de Sud, am avut privilegiul de a fi călcat de un SUV în timpul unui triatlon în Palm Springs. Acel moment mi-a schimbat viața și m-a antrenat în toată această călătorie. Aveam 23 de ani la acea vreme, un cabinet de chiropractică relativ recent deschis în La Jolla, California, și m-a antrenat intens timp de câteva luni de zile pentru acest triatlon. Terminasem segmentul de anot și eram la partea de ciclism a cursei când s-a întâmplat. Mă apropiam de o curbă riscantă unde știam că ne vom amesteca în trafic. Un agent de poliție cu spatele la mașinile care soseau, mi-a făcut semn cu mâna să cotesc la dreapta și să urmez pista. Dat fiind că pedalam din răzputeri și mă concentram asupra cursei, nu mi-am luat nicio clipă privirea de la el. Pe când depășeam doi cicliști la curba respectivă, un Bronco roșu 4x4 cu o viteză de aproximativ 88 de km la oră, mi-a izbit bicicleta din spate. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că am fost catapultat în aer și apoi am aterizat direct pe spate. Din cauza vitezei vehiculului și a reflexelor slabe ale femeii vârstnice care conducea acel bronco, SUV-ul a continuat să se îndrepte spre mine și, curând, am fost lipit de bara sa de protecție. Am apucat rapid bara pentru a evita să fiu călcat de mașină și pentru a-mi împiedica trupul să ajungă între metal și asfalt. Așa că am fost târât un pic pe șosea, înainte ca șoferița să-și dea seama ce se întâmplă. Când în sfârșit a frânat brusc, m-am rostogolit fără control cam 18 metri. Îmi amintesc încă sunetul bicicletelor șuierând pe lângă mine, precum și țipetele îngrozite și înjurăturile cicliștilor care treceau pe lângă mine neștiind dacă ar trebui să oprească și să mă ajute sau să-și continue cursa. În timp ce zăceam întins pe jos, tot ce am putut să fac a fost să mă las în voia sorții. Aveam să descoper în curând că mi se fracturaseră șase vertebre. Aveam fracturi de compresie ale vertebrelor toracice 8, 9, 10, 11 și 12 și a vertebrei lombare 1, pornind de la omoplați până la rinichi. Vertebrele sunt suprapuse asemenea unor blocuri individuale la nivelul coloanei, iar când am lovit pământul cu acea forță, ele s-au prăbușit și s-au comprimat în urma impactului. A opta vertebră toracică, segmentul cel mai de sus pe care mi l-am rupt, se prăbușise cu mai bine de 60%, iar arcul vertebral care adăpostește și protejează măduva spinării era fracturat și fragmentele se împingeau unul în altul, luând forma unui covrig. Când o vertebră se comprimă și se fracturează, osul trebuie să ajungă undeva. În cazul meu, o mare parte a fragmentelor sfărâmate s-au întors către măduva spinării. Cu siguranță nu era o imagine plăcută. De parcă aș fi fost într-un coșmar scăpat de sub control, m-am trezit în dimineața următoare cu o serie de simptome neurologice, inclusiv diferite tipuri de durere, cu grade diferite de amorțeală înțepături și o oarecare pierdere a senzației la nivelul picioarelor, precum și cu unele dificultăți serioase de a-mi controla mișcările. Așadar, după ce am făcut toate testele de sânge, radiografiile, tomografiile computerizate și remeneurile la spital, chirurgul ortoped mi-a arătat rezultatele și mi-a dat vestea cu gravitate. Pentru a opri fragmentele de oase care se aflau acum pe măduva spinării, trebuia să mi se implanteze o tijă Harrington printr-o intervenție chirurgicală. Asta ar fi însemnat să mi se secționeze părțile posterioare ale vertebrelor, pornind de la două până la trei segmente deasupra și dedesubtul fracturilor, pentru a înșuruba și fixa apoi două tije din oțel inoxidabil de 30,5 cm de-a lungul ambelor părți ale coloanei mele vertebrale. Apoi medicii ar fi urmat să preleveze câteva fragmente din osul iliac și să le lipească peste tije. Avea să fie o intervenție chirurgicală riscantă, dar însemna că, cel puțin, aș fi avut o șansă să merg din nou. Chiar și așa, știam că probabil urma să rămân cu un oarecare handicap și că aș fi fost nevoit să trăiesc cu dureri cronice pentru tot restul vieții. Și se înțelege de la sine, nu-mi plăcea această variantă. Dar, dacă alegeam să nu fac operația, paralizia părea sigură. Cel mai bun neurolog din zona Palm Springs, care era de acord cu opinia primului chirurg, mi-a spus că nu știa niciun alt pacient din Statele Unite aflat în starea mea care să fi refuzat operația. Impactul accidentului comprimase vertebra T8 sub forma unei pene, care avea să-mi împiedice coloana vertebrală să-mi susțină greutatea corpului când urma să mă ridic în picioare. Și raspinării avea să-mi cedeze, împingând particelele sfărâmate de vertebre în măduva spinării cauzând paralizia instantanee de la piept în jos. Nici asta nu era câtuși de puțin o variantă atrăgătoare. Am fost transferat la un spital din La Jolla, mai aproape de casă, unde am primit două opinii medicale suplimentare, inclusiv una din partea celui mai bun chirurg-ortoped din California de Sud. După cum era de așteptat, ambii doctori au căzut de acord că ar trebui să suport operația de implant a tigelor Harrington. Era un prognostic destul de consecvent, să suport intervenția chirurgicală sau să rămân paralizat, incapabil de a mai merge vreodată. Dacă aș fi fost eu cel care să facă recomandarea în calitate de profesionist în domeniul medical, aș fi spus același lucru. Era cea mai sigură variantă, dar nu a fost varianta pe care am ales-o pentru mine însumi. Poate că eram doar tânăr și neînfricat în acea perioadă a vieții mele, dar am decis să nu urmez tiparele tradiționale dictate de medici și recomandările experților. Cred că există o inteligență, o conștiență invizibilă în interiorul fiecăruia dintre noi, care este dătătoare de viață. Ea ne susține, ne menține, ne protejează și ne vindecă în fiecare clipă. Creează aproape 100 de trilioane de celule specializate, Începând doar de la două, ne menține inima bătând de sute de mii de ori pe zi și poate organiza sute de mii de reacții chimice pe secundă într-o singură celulă, printre multe alte funcții uimitoare. M-am gândit atunci că dacă această inteligență este reală și dacă dă dovadă în mod intenționat, conștient și cu iubire, de asemenea capacități uimitoare, atunci poate că mi-aș putea distrage atenția de la lumea exterioară și aș putea privi către interior și crea o legătură, dezvoltând o relație cu aceasta. Dar, deși înțelegeam din punct de vedere intelectual că organismul are adesea capacitatea de a se vindeca singur, acum trebuia să aplic toată filozofia pe care o știam pentru a aduce cunoașterea respectivă la nivelul următor și mai departe, pentru a crea o experiență adevărată în privința vindecării. Și din moment ce nu plecam nicăieri și nu făceam nimic altceva decât să zac cu fața în jos, m-am decis în privința a două lucruri. În primul rând, în fiecare zi aveam să-mi îndrept toată atenția conștientă asupra acestei inteligențe din interiorul meu și aveam să-i ofer un plan, un model, o viziune cu ordine extrem de precise. Apoi aveam să-mi încredințez vindecarea acestei minți superioare cu putere nelimitată, îngăduindu-i să se ocupe ea de vindecare pentru mine. Și în al doilea rând, nu aveam să las niciun gând pe care nu voiam să-l experimentez să se strecoare pe lângă conștientizarea mea. Pare ușor, nu e așa? O decizie radicală În ciuda sfaturilor echipei mele medicale, am părăsit spitalul într-o ambulanță care m-a dus acasă la doi prieteni apropiați unde am rămas în următoarele trei luni pentru a mă concentra asupra vindecării mele. Eram într-o misiune. Am decis că aveam să încep fiecare zi reconstruindu-mi coloana, vertebră cu vertebră, și că urma să-i arăt acestei conștiințe, dacă acorda atenție eforturilor mele, ce anume doream. Știam că avea să necesite prezența mea absolută. Altfel spus, ca eu să fiu prezent în momentul respectiv, să nu mă gândesc la trecut sau să-l regret, să nu-mi fac griji pentru viitor. Să nu mă gândesc obsesiv la condițiile din viața mea exterioară sau să mă concentrez pe durerea ori pe simptomele mele. Ca în orice relație pe care o avem cu cineva, știm cu toții când acel cineva este sau nu prezent alături de noi, corect? Deoarece conștiența înseamnă conștientizare, conștientizarea înseamnă atenție, iar atenția înseamnă să fii prezent și să observi. Această conștiență avea să fie conștientă de clipele în care eram prezent și în care nu eram. Trebuia să fiu complet prezent când urma să interacționez cu această minte. Prezența mea trebuia să se potrivească cu prezența sa. Voința mea trebuia să se potrivească cu voința sa. Iar mintea mea trebuia să se potrivească cu mintea sa. Așadar, timp de două ore, de două ori pe zi, am pătruns în interior și am început să creez o imagine a rezultatului pe care mi-l doream. O coloană vertebrală complet vindecată. Desigur, am devenit conștient de cât de inconștient și de lipsit de concentrare eram. Mi se pare ironic. La acea vreme mi-am dat seama că atunci când are loc o criză sau o dramă, ne irosim prea multă atenție și energie gândindu-ne la ce nu vrem, în loc să ne gândim la ceea ce vrem cu adevărat. În timpul acelor prime câteva săptămâni, m-am făcut vinovat de această tendință, din câte se părea clipă de clipă. În mijlocul meditațiilor mele privind crearea vieții pe care o doream, cu o coloană vertebrală complet vindecată, mi se întâmpla să conștientizez dintr-o dată că mă gândisem în mod inconștient la ceea ce îmi spuseseră chirurgii cu câteva săptămâni înainte, că probabil nu mai aveam să merg niciodată. Eram în mijlocul reconstruirii interioare a coloanei mele vertebrale, iar în secunda următoare mă pomeneam stresându-mă dacă ar trebui să-mi vând cabinetul de chiropractică. În timp ce repetam în minte, pas cu pas, cum să merg din nou, mă surprindeam închipuindu-mi cum ar fi să trăiesc pentru tot restul vieții țintuit într-un scaun cu rotile. Ați înțeles ideea. Așadar, de fiecare dată când mi era distrasă atenția iar mintea îmi rătăcea înspre orice fel de gânduri neesențiale, obișnuiam să o iau de la capăt și să refac întreaga schemă a imaginilor. Era obositor, frustrant și, ca să fiu sincer, unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le făcusem vreodată. Dar m-am gândit că imaginea finală pe care doream să o remarce observatorul din mine trebuia să fie clară, pură și neîntreruptă. Pentru că această inteligență să realizeze ceea ce speram, ceea ce știam că era în stare să facă, Trebuia să rămân conștient de la început până la sfârșit și nu să devin inconștient. În sfârșit, după șase săptămâni de luptă cu mine însumi, timp în care făceam eforturi să fiu prezent cu această conștiență, am reușit să duc până la capăt procesul meu de reconstrucție interioară, fără să fiu nevoit să mă opresc și să o iau de la început. Îmi amintesc ziua în care am făcut acest lucru pentru prima oară. Era ca și cum aș fi lovit o minge de tenis exact unde trebuie. Era ceva foarte nimerit în legătură cu acest lucru. S-a potrivit, m-am potrivit și m-am simțit complet, mulțumit și întreg. Pentru prima oară am fost cu adevărat relaxat și prezent, în mintea și în corpul meu. Nu exista nicio sporovăială mentală, niciun act de analiză, de gândire, nimic obsesiv. Nici o strădanie. Mă eliberasem de ceva, iar acum predominau un fel de pace și liniște. Era ca și cum nu-mi mai păsat deloc de toate lucrurile din trecut și viitor, în legătură cu care ar fi trebuit să mă îngrijorez. Iar această înțelegere mi-a consolidat drumul, deoarece, chiar în acea perioadă, în timp ce cream viziunea lucrurilor pe care le voiam, reconstruind mi vertebrele, a început să-mi fie din ce în ce mai ușor, pe zi ce trecea. Mai important este că am început să observ unele schimbări fiziologice destul de semnificative. Exact în acel moment am început să corelez ceea ce făceam în interiorul meu pentru a crea această schimbare cu ceea ce avea loc în exteriorul meu, în corpul meu. Din clipa în care am făcut corelația respectivă, am acordat mult mai multă atenție lucrurilor pe care le făceam și le-am făcut cu o mai mare convingere. Apoi le-am făcut iar. Și iar. Prin urmare, continuam să fac lucrurile respective cu o anumită doză de bucurie și inspirație în locul unor eforturi atât de cumplite, compromise. Și, dintr-o dată, am reușit să fac într un timp mai scurt lucrurile care, la început, îmi luau două sau trei ore pentru a le realiza într-o ședință. Acum aveam destul de mult timp la dispoziție. Prin urmare, am început să mă gândesc cum ar fi să văd din nou apusul de pe țărmul oceanului sau să iau prânzul cu prietenii la o masă într-un restaurant și m-am gândit că nu voi mai considera niciodată aceste lucruri ca fiind de la sine înțelese. În detaliu mi-am imaginat că fac duș și simt apa pe fața și corpul meu sau că pur și simplu stau în picioare în timp ce folosesc toaleta că fac o plimbare pe plaja din San Diego simțind cum îmi suflă vântul în față. Acestea erau câteva dintre lucrurile pe care nu le apreciasem niciodată pe deplin înainte de accident, dar acum aveau o semnificație și le-am îmbrățișat pe îndelete din punct de vedere emoțional până când m-am simțit de parcă aș fi fost deja acolo. Nu știam ce făceam la acea vreme, dar acum știu. Începeam de fapt să mă gândesc la toate aceste posibilități viitoare care existau în câmpul cuantic, iar apoi le îmbrățișam din punct de vedere emoțional pe fiecare în parte. Și în timp ce alegeam acel viitor intențional și îl îmbinam cu emoția elevată a gândului de a fi acolo, în viitorul respectiv, în momentul prezent corpul meu a început să creadă că se afla într-adevăr în acea experiență viitoare. Pe măsură ce abilitatea mea de a-mi observa destinul dorit devenea din ce în ce mai ascuțită, celulele mele au început să se reorganizeze singure. Au început să trimit semnale unor noi gene în noi moduri și apoi corpul meu a început, într-adevăr, să se însănătoșească mai rapid. Ceea ce învățam este unul dintre principiile fundamentale ale mecanicii cuantice. Mintea și materia nu sunt elemente separate. Gândurile și sentimentele noastre conștiente și inconștiente reprezintă înseși modelele care ne controlează destinul. Perseverența, convingerea și concentrarea pentru a manifesta orice viitor posibil se află în interiorul minții umane și în interiorul minții posibilităților infinite din câmpul cuantic. Ambele forme ale minții trebuie să conlucreze pentru a materializa orice realitate viitoare care există deja în mod potențial. Mi-am dat seama că în acest mod suntem cu toții creatori divini, indiferent de rasă, sex, cultură, statut social, educație, credințe religioase sau chiar greșeli trecute. Pentru prima oară în viața mea, m-am simțit cu adevărat binecuvântat. Am mai luat și alte decizii cheie cu privire la vindecarea mea. Am pus la punct un întreg regim, descris în detaliu în Evolve Your Brain, dezvoltă creierul, care includea o dietă, vizite din partea unor prieteni care practicau vindecarea cu ajutorul energiei și un program complex de reabilitare. Dar nimic nu a fost mai important pentru mine în acea perioadă decât să intru în contact cu acea inteligență din interiorul meu și prin intermediul ei să-mi folosesc mintea pentru a-mi vindeca trupul. La nouă săptămâni și jumătate după accident, M-am ridicat din pat și am pășit din nou în viața mea, fără să fi avut corpul înghips și nici intervenții chirurgicale. Mă recuperasem complet. După 10 săptămâni, am început să primesc din nou vizitele pacienților, și după 12 săptămâni, am reluat antrenamentele și ridicarea greutăților, în timp ce îmi continuam reabilitarea. Iar acum, la aproape 30 de ani, după accident. Pot spune cu mâna pe inimă că spatele nu m-a mai durut aproape deloc de atunci. Cercetarea începe la modul serios Dar această aventură nu s-a încheiat aici. După cum era de așteptat, nu am mai putut să mă întorc la viața mea ca fiind același sine al meu. Eram schimbat în multe privințe. Fusesem inițiat într-o realitate pe care nimeni dintre cei pe care îi cunoșteam nu o putea înțelege cu adevărat. Nu puteam să relaționez cu o mulțime dintre prietenii mei și, cu siguranță, nu mă puteam întoarce la aceeași viață. Lucrurile care fuseseră atât de importante pentru mine, chiar nu mai contau. Și am început să pun întrebări importante, cum ar fi, cine sunt? Care este sensul acestei vieți? Ce caut eu în această lume? Care este scopul meu? Și... Ce sau cine este Dumnezeu? Am plecat din San Diego la scurtă vreme și m-am mutat în regiunea Pacificului de Nord-Vest, unde am deschis în cele din urmă o clinică de chiropractică lângă Olympia, în statul Washington. Dar la început m-am retras în mare parte din lume și am studiat spiritualitatea. În timp am devenit de asemenea foarte interesat de remisiile spontane, Situațiile în care oamenii s-au vindecat de o boală sau o afecțiune gravă, considerată terminală sau permanentă, fără intervenții medicale tradiționale, cum ar fi operațiile chirurgicale sau medicamentele. În acele nopți lungi și solitare din timpul recuperării mele, când nu puteam dormi, făcusem o înțelegere cu acea conștiență cum că, dacă aș mai putea să merg vreodată, mi-aș petrece tot restul vieții investigând și cercetând conexiunea minte-corp, și conceptul influenței minții asupra materiei. Și cam asta am făcut în cele aproape trei decenii care au trecut de atunci. Am călătorit în mai multe țări unde am vizitat numeroase persoane care fusese diagnosticate cu anumite boli și fusese tratate prin metode convenționale sau neconvenționale, a căror stare rămăsese aceeași sau se agravase, până când, dintr-o dată, au început să se simtă mai bine. Am început să le intervievez pe aceste persoane pentru a descoperi ce anume aveau în comun experiențele lor, ca să pot înțelege și documenta ce anume le îmbunătățise starea de sănătate, deoarece mă pasiona să îmbin știința cu spiritualitatea. Ceea ce am descoperit a fost că fiecare dintre aceste cazuri miraculoase se baza pe un puternic element mental. Omul de știință din mine a început să fie foarte nerăbdător, Devenind și mai curios Am ajuns să frecventez din nou cursurile universitare și să studiez ultimele cercetări din neuroștiință Și mi-am continuat pregătirea postuniversitară în imagistică cerebrală, neuroplasticitate, epigenetică și psihoneuroimunologie Și m-am gândit așa Acum că știam ce făcuseră acești oameni pentru a se simți mai bine Și acum că știam totul despre știința transformării minții Sau, cel puțin, credeam că știu ar trebui să fiu în stare să o reproduc, atât pentru oamenii bolnavi, cât și pentru oamenii sănătoși, care vor să facă schimbări ca să-și consolideze nu doar propria sănătate, ci și relațiile, cariera, familia și viața în general. După aceea am fost invitat să fiu unul dintre cei 14 oameni de știință și cercetători care au apărut în filmul documentar din 2004 What the bleep do we know? Ce naiba știm cu adevărat iar filmul respectiv a devenit peste noapte o senzație. What the bleep do we know, ce naiba știm cu adevărat, îi invita pe oameni să pună sub semnul întrebării natura realității și apoi să o testeze în viețile lor pentru a vedea dacă observația lor se materializează sau, probabil într-o exprimare mai exactă, dacă observația lor devine materie. Oameni din lumea întreagă discutau despre film și despre conceptele pe care le susținea. La scurt timp după aceea, prima mea carte, Dezvoltă-ți creierul, știința de a-ți schimba mintea, a fost publicată în 2007. La ceva vreme după apariția cărții, oamenii au început să mă întrebe, cum faci asta? Cum transformi și cum creezi viața pe care ți-o dorești? În curând, avea să devină întrebarea pe care mi-o puneau oamenii cel mai des. Prin urmare, am strâns o echipă și am început să predau workshop-uri de-a lungul Statelor Unite și pe plan internațional despre modul în care este conectat creierul nostru și despre cum îți poți reprograma gândirea folosind principii neurofiziologice. La început, la aceste workshopuri, în cea mai mare parte doar împărtășeam informații, dar oamenii voiau mai mult, așa că am adăugat meditații pentru o sinergie și o completare a informațiilor, oferind participanților pași practici pentru a face schimbări în mintea și corpul lor și drept rezultat și în viața lor. După ce predam workshopurile mele introductive în diferite părți ale lumii, oamenii obișnuiau să mă întrebe ce urmează. Așa că am început să predau un alt nivel al workshopului introductiv. După ce l-am încheiat, și mai multă lume a întrebat dacă aș putea preda un alt nivel, un workshop mai avansat. Asta a continuat să se întâmple în majoritatea locurilor unde am susținut prezentări. De fiecare dată când credeam că terminasem cu asta, că predasem tot ce aș fi putut preda, oamenii cereau tot mai mult, așa că învățam mai mult de unul singur și perfecționam apoi prezentările și meditațiile. S-a creat un impuls, iar eu primeam feedback pozitiv. Oamenii erau capabili să renunțe la unele dintre obiceiurile lor destructive și să ducă vieți mai fericite. Deși până în acest punct, asociații mei și cu mine observaserăm doar schimbări minore, Nimic cu adevărat semnificativ, oamenii considerau informațiile interesante și doreau să continue practica. Așa că am continuat să merg acolo unde eram invitat. Mă gândeam că atunci când va sosi clipa când nu mă vor mai invita, voi ști că am terminat cu această muncă. Cam la un an și jumătate după primul nostru workshop, echipa mea și cu mine am început să primim mai multe e mail de la participanții noștri care comentau cu referire la schimbările pozitive, pe care le experimentau în urma practicării constante a meditațiilor. Un puternic flux al schimbării a început să se manifeste în viețile oamenilor, iar aceștia erau copleșiți de bucurie. Feedback-ul pe care l-am primit în următorul an ne-a atras atenția atât mie, cât și personalului meu. Participanții noștri au început să raporteze nu doar schimbări subiective la nivelul sănătăților fizice, ci și îmbunătățiri la nivelul parametrilor obiectivi din analizele lor medicale. Uneori când primeau analizele, erau perfect normale. Acești oameni erau capabili să reproducă exact acele schimbări la nivel fizic, mental și emoțional pe care le-am studiat, observat și în ultimă instanță despre care am scris în Dezvoltăți Creierul. Eram incredibil de emoționat să fiu martor la așa ceva, deoarece știam că orice lucru care poate fi repetat înclină să devină o lege științifică. Se părea că multă lume ne trimitea e care începeau în aceeași notă. Nu o să vă vină să credeți! Iar acum, schimbările respective erau mai mult decât o coincidență. Apoi, ceva mai târziu în timpul acelui an, în timpul ambelor evenimente din Seattle, au început să se întâmple unele lucruri extraordinare. La primul eveniment, o femeie cu scleroză multiplă, SM, care folosea un baston când a sosit, mergea fără niciun ajutor până la finalul workshopului. La cel de-al doilea eveniment din acel an, ce a avut loc în Seattle, o altă femeie care suferise de SM vreme de 10 ani a început să danseze, declarând că paralizia și amorțeala pe care le-a în piciorul stâng dispăruseră cu desăvârșire. Vei afla mai multe despre una dintre aceste femei și despre altele ca ele în capitolele următoare. La cerere, în 2010, am predat un workshop mai avansat în Colorado, unde oamenii au început să observe că își modificau starea de bine chiar acolo, în timpul evenimentului. Se ridicau, luau microfonul și relatau niște povești destul de inspiratoare. Cam în aceeași perioadă am fost invitat să vorbesc în fața mai multor lideri în afaceri despre biologia schimbării, neuroștiința leadership și despre conceptul de a transforma indivizii pentru a transforma cultura. După un discurs inaugural adresat unui grup, câțiva directori m-au abordat în legătură cu adaptarea ideilor pentru un model corporatist al transformării. Prin urmare, am creat un curs de 8 ore care putea fi modificat pentru companii și organizații, iar cursul a avut un succes atât de mare încât a generat programul nostru pentru corporații 30 Days to Genius, geniu în 30 de zile. M-am pomenit lucrând cu clienți din lumea afacerilor, cum ar fi Sony Entertainment Network, Gallo Family Vineyards, compania de telecomunicații WOW, intitulată inițial Wide Open West, și mulți alții. Acest lucru a dus la crearea unei oferte de coaching privat pentru managementul de vârf. Cererea pentru programele noastre destinate corporațiilor a devenit atât de mare, încât am început să antrenez un personal specializat în coaching. În prezent, am peste 30 de traineri activi, inclusiv foști directori executivi, consultanți pentru corporații, psihoterapeuți, avocați, medici, ingineri și profesioniști cu doctorat, care călătoresc în toată lumea, predând acest model de transformare diferitelor companii. Acum avem planuri de a începe certificarea antrenorilor independenți în folosirea modelului schimbării cu propriilor clienți. Nici în visurile mele cele mai îndrăznețe, nu mi-am închipuit vreodată un asemenea viitor pentru mine. Mi-am scris a doua carte, Breaking the Habit of Being Yourself, How to Lose Your Mind and Create a New One. Scapă de obiceiul de a fi tu însuți, cum să îți pierzi mintea și să creezi una nouă, publicată în 2012, pentru a servi drept ghid practic pentru cartea Dezvoltă-ți Creierul. În cartea respectivă nu numai că am explicat mai multe lucruri despre neuroștiința schimbării și epigenetică, ci am inclus de asemenea și un program de patru săptămâni cu îndrumări în vederea implementării pas cu pas a acestor schimbări, pe baza workshop-urilor pe care le predam la acea vreme. Apoi am mai organizat un eveniment, mai avansat, în Colorado, unde am avut șapte cazuri de remisie spontană a mai multor afecțiuni. O femeie care mânca doar salată din cauza unor alergii alimentare grave s-a vindecat în acel weekend. Alții au fost vindecați de intoleranță la gluten, numită și boala celiacă, de o afecțiune tiroidiană, de dureri cronice severe și de alte afecțiuni. Dintr-o dată, am început să văd unele schimbări cu adevărat semnificative în starea de sănătate și în viețile oamenilor. În timp ce se retrăgeau din realitatea lor curentă la acea vreme, pentru a crea una nouă. Se întâmpla chiar în fața ochilor mei. De la informare la transformare Acel eveniment din Colorado din 2012 a fost punctul de cotitură al carierei Merle. Deoarece am văzut în sfârșit că oamenii nu numai că erau ajutați să-și schimbe percepția lor asupra stării de bine, ci semnalau acum noi gene în noi moduri, chiar acolo, în timpul meditațiilor, în timp real, într-o mare măsură. Pentru ca o persoană care a fost bolnavă ani de zile cu o problemă de sănătate precum lupusul să se facă bine în timpul unei meditații de o oră, trebuie să se fi întâmplat ceva semnificativ, atât în mintea persoanei respective, cât și în corpul ei. Voiam să-mi dau seama cum să măsor aceste schimbări pe măsură ce se petreceau în timpul workshopurilor, ca să putem vedea exact ce se întâmplă. Așadar, la începutul anului 2013, am oferit un tip nou nouț de eveniment, care ne-a propulsat workshopurile la un cu totul alt nivel. Pentru acest eveniment, ce a avut loc în Arizona, am invitat o echipă de cercetători, inclusiv neurocercetători, tehnicieni și experți în fizică cuantică, cu instrumente specializate pentru a participa alături de mine la un workshop de patru zile, la care au luat parte peste 200 de participanți. Experții și-au folosit echipamentele pentru a măsura câmpul electromagnetic ambiental în sala unde se desfășura workshopul, pentru a vedea dacă energia se schimba în timpul desfășurării workshopului. Ei au măsurat de asemenea câmpul de energie din jurul corpurilor participanților și centrii de energie din corpurile lor, purtând și numele de ceacre pentru a vedea dacă erau capabili să influențeze acești centri. Pentru a efectua aceste măsurători, ei au folosit instrumente foarte sofisticate, inclusiv electroencefalografia, EEG, pentru a măsura activitatea electrică a creierului, electroencefalografia cantitativă, QEEG, pentru a realiza o analiză computerizată a datelor EEG, variabilitatea ritmului cardiac, VRC, pentru a documenta variația în intervalul de timp dintre bătăile inimii și coerența inimii O măsurare a ritmului cardiac ce reflectă comunicarea dintre inimă și creier Și vizualizarea prin descărcare de gaze, VDG, pentru a măsura schimbările în câmpurile bioenergetice Am efectuat scanări cerebrale multor participanți atât înainte cât și după eveniment Astfel încât să putem vedea ce se întâmplă în lumea interioară din creierul oamenilor și, de asemenea, am selectat la întâmplare oameni pentru a-i scana în timpul evenimentului, ca să vedem dacă am putea măsura orice tip de schimbări în tiparele cerebrale, în timp real, în timpul celor trei meditații pe care le-am condus în fiecare zi. A fost un eveniment grozav. O persoană cu boala Parkinson a încetat să mai tremure. Altă persoană cu o leziune traumatică a creierului a fost vindecată. Persoane cu tumori la nivelul creierului și al corpului au descoperit că aceste formațiuni au dispărut. Numeroase persoane cu dureri artritice s-au simțit alinați pentru prima oară după ani de zile. Toate aceste cazuri erau doar câteva dintre multe alte schimbări profunde. În timpul acestui eveniment uimitor, am fost în sfârșit capabil să surprindem schimbări obiective într-un domeniu științific al măsurătorilor și să documentăm schimbările subiective pe care participanții le-au raportat în privința stărilor de sănătate. Nu cred că este o exagerare să afirm că ceea ce am observat și înregistrat a intrat în istorie. Mai târziu în acest audiobook îți voi arăta ceea ce ești capabil să faci, împărtășind unele dintre aceste povești, povești despre oameni obișnuiți care fac lucruri extraordinare. Pentru a dezvolta workshopul, am pornit de la următoarea idee. Am dorit să ofer oamenilor informații științifice și apoi să le ofer instruirea necesară care să-i ajute să pună în practică informațiile respective, astfel încât să poată atinge grade superioare de transformare personală. Știința este, până la urmă, limbajul contemporan al misticismului. Am învățat că în momentul în care încep să vorbești în limbajul religiei sau al culturii, în clipa în care încep să citezi tradiția, împărți membrii audienței în două tabere, însă știința le unifică și demistifică ceea ce este mistic. Și am descoperit că dacă aș putea să predau oamenilor modelul științific al transformării, contribuind cu un pic de mecanică cuantică pentru a-i ajuta să înțeleagă știința posibilității, să-l combin cu ultimele informații din neuroștiință, neuroendocrinologie, epigenetică și psihoneuroimunologie să le ofer tipul potrivit de instruire și să le dau oportunitatea de a aplica informațiile respective, atunci ei ar putea trece printr-o transformare. Iar dacă aș putea face acest lucru într-un cadru în care aș putea măsura transformarea pe măsură ce se petrece, atunci acea măsurare a transformării ar deveni o informație în plus pe care aș putea o folosi pentru a învăța pe participanți despre transformarea pe care tocmai au experimentat-o. Și, odată cu acea transformare, ei ar putea cunoaște o altă transformare și tot așa, pe măsură ce oamenii încep să micșoreze distanța dintre cine cred ei că sunt și cine sunt cu adevărat, creatori divini, fiindu-le și mai ușor să facă acest lucru în continuare. Am denumit acest concept de la informare la transformare și el a devenit noua mea pasiune. În prezent, ofer online un curs introductiv intensiv, cu durata de 7 ore și de asemenea, predeau un jur de 9 sau 10 workshopuri progresive pe an, cu durata de 3 zile, desfășurate în toată lumea. Pe lângă unul sau două workshopuri avansate cu durata de 5 zile, unde invităm pe oamenii de știință menționați anterior să vină cu echipamentele lor pentru a măsura modificările la nivelul creierului, modificările la nivelul funcționării inimii modificările expresiei genetice și modificările energetice în timp real. Rezultatele sunt cu adevărat uluitoare, iar ele alcătuiesc baza acestui audiobook.